Evanghelia după Marcu, capitolul 13 Când a ieșit Isus din templu, unul din ucenicii lui i-a zis, Învățătorule, uităte te ce pietre și ce zidiri! Isus i-a răspuns, Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămâne aici, piatră pe piatră, care să nu fie dărâmate. Apoi a șezut pe muntele măslinilor în fața templului.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 Când veți auzi despre războaie și vește războaie, să nu vă spământați. Căci lucrurile acestea trebuie să se întâmple, dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va scula împotriva altui neam, și o împărății împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi cu tremure de pământ, foamete și turburări. Aceste lucruri vor fi începutul durerilor.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 se va vedea fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va primite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când nadița lui se face fragedă și nu frunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se...